Köszönet nyilvánítások! Remélem, hogy Stanley történetének elmesélésével sikerült felvázolnom a kontextust, az embereket és a kort, amelyben ő és generációjának képregényesei éltek és dolgoztak. Ehhez fontosnak tartottam, hogy Lee szemszögéből mutassam be, hogyan reagált ő és hogyan reagáltak a munkatársai a változó időkre, valamint arra, hogy a szórakoztatóipar szűk szegmense, amelyben karrierjüket kezdték, valami sokkal nagyobb dologgá vált. Ha ez legalább részben sikerült, az rengeteg ember és intézmény nélkülözhetetlen segítségének köszönhető. Kétség kívül elfelejtem majd megemlíteni néhányukat, ezért elnézést kérek. De itt van legalább egy része azoknak, akiknek ez a könyv oly sokkal tartozik. Először is köszönöm Stanley-nek, hogy olyan életet élt, amelyről érdemes volt írni. Nagyon köszönöm Larry Liebernek, aki őszinte interjúkat adott nekem, és aki nagyjából egy millió évvel ezelőtt felvett az asszisztensének. Köszönöm a szuperügynökömnek Kevin Morannek, aki hit ebben a projektben. Köszönöm Peter Josephnek, eredeti Thomas Dunn és Szent Martins Pressbeli szerkesztőmnek, aki megértette a célomat, és Peter Wolvertonnak, aki átvette peter a munkáját és a belémvetett hitét is. Köszönettel tartozom Hannah O'Grady és Jennifer Donovan asszisztenseknek is. Köszönöm Rafael Gibeknek és társainak a Macmillennél a felbecsülhetetlen értékű szerkesztést. Köszönöm dr. Michael J. Vasayo, Barry Pearl és Nick Caputo, vagyis a Jency Street Gang hihetetlen átfogó és éleslátó tanulmányait. Külön köszönet Doc v aki eligazított a Megazine Managementhez kötődő fantasztikus archívumában. Hálás vagyok Ger Appledorn, John Morrow, Peter Sanderson, Roy Thomas, Carol Tilly és Ken Wong aprólékos kutatásaiért is. Szintén köszönettel tartozom J.L. L. Mast kutatásának. Mast jelenleg egy képregényes életrajzot ír és rajzol Stan és Martin goodman -ről. Köszönöm a személyes, telefonos és e-mailes interjúkat a következő személyeknek. Neil Adams, Dick Ayers, Ken Bold, Ellen Bellman, Sal Bussema, Joseph Calamari, David Bennett Cohen, Gary Canvey, Judith Christ, Tom DeFalco, Victoria Dolan, Scott Edelman, Mike Esposito, Mark Evenier, Gary Friedrich, Linda Feit, Bruce J. Friedman, Paulin Mirski Goldberg, Stan Goldberg, Robin Green, Michael Z. Hobson, Sidney Ivanter, L. Haffe, Isabel Kamishlian, Michael Kelly, Stan Lee, Paul Levitz, Larry Lieber, Todd McFarlane, Barry Melton, Jim Mooney, Dennis O'Neill, Tony Purier, Jerry Robinson, John Romita Senior, John Romita Jr., David Sable, John Semper, Mary Severin, Joe Sinott, Flo Steinberg, Roy Thomas, Michael Aslan, Irim Vartanov és Marv Wolfman. Köszönöm a fotókat Ken Boldnak, John Bensonnak, Victoria Dolonnak, Rick Dolonnak, Jackie Estradának, Paul Mirski Goldbergnek, Stephen Goldbergnek, Alex Grandnek, James Van Heisnak, Larry Liebernek, Robin Placernek és Scott saturnay a mindig rettenthetetlenül résen lévő David Kazakovének túl sok mindenért tartozom köszönettel, sem, hogy fel tudnám itt sorolni. És köszönöm nekik is! Jenny Robnak, Caitlin McGoricnak, Susan Liberátornak és a columbus Ohio Állami Egyetem Billy Ireland képregénykönyvtár és múzeum teljes fantasztikus gárdájának, Ginny Kilandernek, John R. Wagenernek, a néhai Mark A. Greennek és a Wyomingi Egyetem Stanley Archívumát tartalmazó Amerikai Hagyatékközpont teljes fantasztikus gárdájának, a megzabolázhatatlan Evander Lomkinak, aki ezt az egészet elindította, a néhai Bob Silversteinnek, aki fontos tanácsokkal és útmutatásokkal látott el, Jim Amesnek, Ger Appeldornak, Bob Bachelornak, Robert B. Blake Bellnek, Al Biglinek, John B. Cooknak, Tom de Falcónak, Mark evanier Jules Pfeiffernek, David Hajdunak, Sean hough Will Jacobsnak, Gerard Jonesnak, Eric Kaplannak, Tom lammers Jeff McLaughlinnak, Charlie Meyersonnak, Will murray John moreau Jordan Raphaelnek, Bill shale Tom spurgeon Roy Thomasnak, Steve Tomzonnak, nak Tomzonnak és Craig joe a kutatásokat és tanácsokat. Ryan Bornak, Mike Bornak, Neil anne Mary Cunningham, Rick Dolonnak, Gerry Danieler, Jackie Estradának, Roger Ebertnek, Barry Farbernek, Daniel Friedmannek, Drew Friedmannek, Carl Groppernek, Nancy Groppernek, Christopher Jensennek, Michael Kellynek, Frank Lovesnek, Joe Lovesnek, Mike Lynchnek, Ras Country Joe McDonaldnak, Patrick O'Reednek, Christoph Scholznak Liza Arbisser, Chapankának, Sam Chapankának, Mark Sinotnak, Susan Solimannak, Richard Weingroffnak és Ira mennek a mindenféle kedves segítséget. Steve Tice-nak a bajnoki átírást. Mi életmentő. Az otthoni fronton pedig köszönöm Jim és Pet Fingerosnak, hogy elkötelezték magukat e projekt mellett. Köszönöm a néhai Blanche S. Fingerosnak, hogy mindig hitt bennem. Köszönöm a fiamnak, Itönnek, aki folyton kérdezgette, hogy alakul a könyv, és akinek olyannyira inspiráló a szuperhősök iránti szeretete, még ha ez inkább a mozikra és a kosárpályákra irányul is. Köszönöm a fiamnak, Jacobnak, hogy sosem múlik a lelkesedése, és mindig végigüli a stáblistákat. És köszönöm várdának, hogy olyan közeget teremtett, amelyben kutathatok és írhatok, és hogy felbecsülhetetlen értékű javaslatokkal látta el a kéziratot. Szeretlek! David Fingerose.